La Sant Andreu Jazz Band actuarà de nou a casa. El Sant Andreu Teatre acollirà avui, 15 de març, a les 9 del vespre, el concert de la Big Band de Jazz, més jove d'Europa, dirigida pel mestre Joan Chamorro. Un espectacle ornamentat per les veus de quatre solistes, Andrea Motis, Eva Fernández, Paula Berzal, Magali Datsira i Álvar Mangou. Però com tots ja sabeu, el solista, tot i ser una peça clau a una orquestra de jazz, sempre necessita l'acompanyament d'instruments rítmics i de vent. És per això que més d'una vintena de joves tocaran el saxo, la trompeta, el trombó, la trompa, el piano, la guitarra, el contrabaix i també la bateria. Aquesta banda de jazz, nascuda ara a fa Fasis Angel Barri de Sant Andreu, té una peculiaritat respecte a la resta de les bandes. Tots els seus components són joves d'entre 7 i 18 anys. Recordeu que l'espectacle es fa avui a les 9 del vespre al SAT, que està al carrer Neopatria, número 54. El preu de l'entrada és de 8 euros i podeu comprar les entrades a través del servei de l'entrada a Catalunya Caixa o bé comprar-les a taquilla una hora abans de comenci la funció. Durant una hora i quart, que és el temps que dura aquest concert, deixeu-vos endut pel ritme i el compàs del jazz. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, que us parla d'acompanya. Cristina Paniello, Raquel Ballesteros i Jordi Garcia. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Com ja sabeu, tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'ha met cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I avui ens n'anem ja directament només començar cap al barri del Bon Pastor, i és que la Fundació Messi millora una canxa en aquest barri. No se l’espera a la inauguració, però molts xabats del barri barriga de el bon pastor tindran present Messi quan juguin en les millor, millors condicions. Perquè la polivalent pista del complex esportiu de la Llosa, que tant servia per jugar a futbol o a bàsquet com per fer-hi botellón, lu éses de fonts diesnovada i amb l’estampació de la firma de la Fundació del millor jugador del món. En que ha costat la reforma d'aquesta canxa que s’està costejat, la reforma d’aquesta canxa que s'estava convertint en una font de conflictes a causa de l'incivisme l'equipament de titularitat pública ha estat tancat des de mitjans del mes de febrer quan van començar els treballs de rehabilitació i es tornarà a obrir al públic com a camp de futbol sala durant els pròxims dies segons el regidor de Sant Andreu, Raymond Blasi El regidor va agrair que la Fundació Leo Messi hagi, hagi seleccionat, entre altres propostes implicar-se en la millora d'aquest camp que es va aixecar amb els Jocs Olímpics en el vessant del Besòs una canxa que conviu amb pistes de tennis, pàdel i petanca de gestió privada i que té un gran èxit entre els joves del barri. De tota manera, com havien denunciat els veïns, en els últims temps estava sent un focus de conflictes, principalment durant les nits, perquè, bé perquè es reunien grups d'incívics o bé perquè alguns partits en horaris nocturns havien aixecat queixes a causa dels sorolls. Per això, la reforma d'aquest antic frontó, a més d'incloure la millora de la la incorporació de noves porteries respectant les cistelles de bàsquet i el sanejament del paviment, ha suposat el tancament de la pista. En aquest sentit, el districte està ultimant la manera de portar a terme l'obertura i tancament diaris d'aquestes instal·lacions que podria recaure, igual que els parcs urbans, en treballadors de parcs i jardins, i es regiria pels mateixos horaris. Una solució que agradaria força al barri, segons ha comentat la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri del Bon Pastor, la senyora Paquita Delgado, que també està molt satisfeta amb l'obra. La millora d'aquesta pista, en la qual també ha participat la companyia de videojocs EA eSports, que ha fixat Messi com la seva imatge mundial, és la segona col·laboració de la fundació del jugador Blaugrana a la ciutat. Després de la creació d'un parc infantil a l'Hospital Vall d'Hebron fa un any i mig. I ara sí, ara ens centrem en la Trinitat Vella, el barri de la Trinitat Vella acull aquesta setmana la seva nova biblioteca. L'edifici disposa d'un fons de 10.140 documents i una població potencial d'uns 12.880 usuaris i ofereix els serveis d'informació i assessorament, préstec de documents, suport a la formació i a l'autoprenentatge, formació en tecnologies de la informació i la comunicació TIC, accés a internet, xarxa wifi, reserva d'ordinadors, tràmits en línia, suport i activitats especials per a les escoles i activitats culturals i de difusió de la lectura. L'equipament tindrà com a centre d'interès dels moviments socials per a la seva ubicació en un barri de llarga tradició associativa i participativa i compta amb audiovisuals, llibres, revistes, fancines i bolletins relacionats amb els moviments socials o editats per entitats. La Biblioteca Tenitat Vella, J. Barbaró, també serà l'escenari de conferències, xerrades i trobades amb autors, clubs de lectura, recitals poètics, narracions per adults i exposicions, així com activitats per a públic infantil i familiar i de formació i creació al voltant de les tecnologies de la informació. El programa L'Espiral d'aquesta emissora comptarà demà al matí als nostres estudis amb la presència de la directora de la nova biblioteca, la senyora Emma Armangot. Els veïns de la Trinitat Vella sortiran avui al carrer per manifestar el seu rebutge a les drogues. La inauguració aquest cap, de setmana ha passat, aquest cap de setmana passat de la Biblioteca de la Trinitat Vella ha il·lusionat els veïns i veïnes a encarar d'altres reptes i trobar solucions per a antigues aspiracions. És per aquest motiu que avui a les 7 de la tarda tornaran a concentrar-se a la plaça de la Trinitat amb el lema Por un barrio sin drogues ni traficantes. Aquesta concentració és convocada per la Coordinadora Antidroga i l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella. D'altres lemes que figuren al cartell, que podeu veure als carrers d'aquest barri, són un barri unido per una vida mejor, o esta guerra la vamos a ganar. Recordeu la concentració antidrogues al barri de la Trinitat Vella serà avui a les 7 de la tarda a la plaça de la Trinitat. I atenció perquè avui us parlarem de la Sant Andreu. ja es van que arriba al Sant Andreu Teatre al SAT amb la direcció de Joan Chamorro. Avui a les 9 de la nit, al Sant Andreu Teatre, Eva Fernández, Andrea Motis, Magalí Dadzira, Álvar Mangou i Paula Berzal seran les solistes que posaran veu a una nit de jazz de la mà de la Big Band més jove d'Europa. La Sant Andreu Jazz Band, formada per nois i noies d'entre 7 i 18 anys, ha actuat a diversos festivals, ha guanyat premis com el Premi Orquestres de la desena edició de Premis Arc de la Música 2011 i està avalada per músics de renom com Jess Davis, Terrell Stafford, Perico Sambeat o Ignasi Terraza, entre d'altres. Doncs una bona oportunitat per gaudir de l'immens talent d'aquesta nova generació de músics que darrerament no para de rebre elogis per part de la crítica i el públic. Precisament del concert d'aquesta nit en parlarem amb la nostra companya Cristina Paniello que ens ha preparat un reportatge. I atenció perquè la, la informació continua amb d'altres notícies com són eh, el fet que 150 persones grans participen a l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu.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 I acabarem dient que el pis-museu de la Casa Bloc obrirà finalment al públic aquest dimarts. Dissenyat als anys 30 del segle passat pel grup d'arquitectes d'avantguarda Cat Pack, el pis-museu de la Casa Bloc ja ha restaurat obre portes a partir d'aquest dimarts 20 de març, després que dissabte passat fos visitat per l'alcalde Xavier Tries i el conseller del Territori i Sostabilitat Lluís Racudé. Dos anys després que l'Institut Catarà del Sol i l'Institut de Cultura de Barcelona acordéssin museïtzar el pis de la Casa Bloc, l'habitatge de planta 1, número 11, obrirà portes amb les visites guiades que organitza el disseny Hub Barcelona. Doncs l'alcalde Xavier Trias i el conseller de Territori i Sostenibilitat, tal com deia en Lluís Racudé, van voler conèixer de primera mà aquest símbol de l'arquitectura racionalista, que va suposar una nova manera de concebre l'habitatge obrer. Els arquitectes del GATPAC van apostar per l'economia d'espais i materials i aspectes com ara la practicitat, trencant amb un concepte del disseny associat a l'ornamentació. Tots els elements del pis museu de la Casa Bloc daten dels anys 30. La restauració ha consistit a retirar els elements afegits al llarg del temps i a retornar-li l'aspecte que tenia ara fa 80 anys. S'han fet servir peces, exfretes d'altres habitatges de la mateixa Casa Bloc, o bé elements adquirits, segons els models de l'època. Els mobles s'han recreat amb materials originals d'aquell moment. Doncs amb aquest primer repàs de les notícies que afecten els nostres barris, nosaltres comencem el Tot un poble d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però, tal com us dèiem, a continuació parlarem de la Sant Andreu i Esbanca, precisament actuant aquesta nit al Sant Andreu Teatre. Això serà d'aquí uns moments. He quedat amb per fi sortim a passejar entre els llibres. La informació més acurada la del districte de Sant Andreu. A tot un poc. carroucci Cesarema. Des del districte de Santa Andreu de Palomar, Radio Trinitat Penya. Gloria a voi, Francis, ever La primera emissora local de oci nocturn i música electrònica de Barcelona. 24 hores. Radio Societat de Catalunya, carroucci Si saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Ràdio Trinitat Vé a 91.6, és la tema. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, és la tema. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Salà 24 hores. Ràdio Trinitat Vé a 91.6, és la tema. Vols saber el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta tot un poble. El que semblava en els seus orígens una música adulta que només estava a l'abast de veus experimentades, com és el jazz, ha passat a convertir-se en una música cantada i instrumentalitzada pels més joves. Aquest canvi es deu en gran part a la Sant Andreu Jazz Band, la big band de jazz més jove d'Europa. Avui, 15 de març, a les 9 del vespre, torna el concert d'aquesta popular banda de jazz al Sant Andreu Teatre, dirigida per Joan Chamorro. Les solistes Andrea Motis, Eva Fernández, Magali d'Azira, Albert Mangou i Paula Berzal pujaran a l'escenari acompanyades de més de vintena de joves que tocaran doncs, instruments com el saxo, la trompeta, el trombó, la trompa, el piano, la guitarra, el contrabaix i la bateria. Aquesta banda de música cal dir que va néixer al barri de Sant Andreu, ara fa sis anys, i que forma part de l'Escola Municipal de Música del barri. L'edat dels nois i noies que integren aquesta banda oscil·la entre els 7 i els 18 anys. És important també dir que el jazz és una confluència de formes i estils musicals de la cultura afroamericana que es produeix a finals del segle XIX, com ara el gospel o el blues. L'orquestra de jazz, Andrauenca, realment està considerada, considerada com una fàbrica de nens prodigi del jazz. Els seus components toquen més un instrument, des del saxo a la guitarra, passant pel piano, la bateria o el trombó. A aquest grup li espera un futur esperançador, i és que compta amb una gran cantera de nens i nenes que reben una formació a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, fet que permet regenerar el grup quan els alumnes compleixen els 20 anys. I en aquest fantàstic planter doncs, es troba l'Alba Armangou, que amb només 10 anys és membre de la Sant Andreu Jazz Band, com a solista i trompetista. Ara podrem parlar amb Álvar Mangou. Hola, molt bon dia. Sí. Amb quin propòsit es va crear la Sant Andreu Gesbán? Bé. Bueno. Tenim l'Álvar Mangou, que és una de les solistes i trompetistes de la sala de la Sant Andreu Gesbán. Álvar, em sents? Sí. Hola. Hola. Eh, quan vas començar a cantar i a tocar la trompeta? Bueno, cantar no me'n però a tocar la trompeta vaig començar amb els sis anys. Uh -huh. I, i per què t'agrada el jazz? no sé, el trobo el primer vaig començar amb un professor i uh -huh. va, cada vegada m'anava ensenyant el jazz i cada vegada m'agrada més i el trobo molt divertit uh -huh. i com portes això d'anar a escola fer deures, estudiar i a més anar a classes, a classes de jazz? No, jo ho porto molt bé per això em, em, em, quan Intento organitzar me el temps fent deures i això, perquè si no, em, em passat el temps. Uh -huh. I com és, com és el Joan Chamorro com a professor? Jo el Joan Chamorro el trobo molt bon professor, molt, molt amable, que és molt exigent, però jo crec que fa bé de ser exigent i, i dir-nos les coses com les hem de fer i tot. Uh -huh. I t'agradaria dedicar-te en el futur al jazz? Bé, bueno, no, jo encara no sé de què he de dedicar-me de gran i, bueno. o, o quines coses t'agradaria potser fer de, de gran, quines coses t'agraden també, no, a part bueno, del jazz? De gran potser sí que m'agradaria dedicar-me a la música, però encara no ho sé. Mm -hmm. I quins músics de jazz et i t'agradaria conèixer algun dia? Què? Quins músics de jazz et i t'agradaria conèixer algun dia? No, no sé... O quins, o quins, músics de de jazz escolta sovint per exemple a casa? Bueno, escolto mo a Louis Armstrong. Mhm. O algun bit de Lil Bueno, en majoria són o bandes com la locomotora negra i la Barcelona Jazz Orquestra. Mhm. Uh -huh. De unido. I que esta és una mica nerviosa per aquesta nit o, o no? Bueno, no, no estic nerviosa per aquesta nit. <laughs> Doncs, doncs, segur, bueno, doncs et desitgem molta sort, Alba, però segur que no et farà falta perquè, perquè ho faràs molt bé. Vale? Alba, moltes gràcies per parlar nosaltres. Gràcies. Adéu. Adéu. Avui a les 9 del vespre, tots els integrants de l'orquestra de la Sant Andreu-Gesban, a través del seu instrument, aportaran el seu granet de sorra per emocionar al públic assistent del SAT. La veu de les quatre solistes crearà un clima especial i màgic que s'escamparà per tota la sala del teatre. Fins a deu saxofonistes podreu veure aquesta nit. La potència del saxo no només us farà ballugar els peus, sinó que també us arribarà al cor. Un bon reguitzi de trompetistes, en concret sis, farà sonar la trompeta amb un so fort i brillant per donar-li vida a la música. Però en el concert d'aquest vespre no pot faltar l'instrument clau d'una big band, el trombó. En la big band de Sant Andreu podrem gaudir de cinc joves tocant aquest instrument, la trompa, que anirà a d'un dels nois de la banda, aportarà un to molt ric i expressiu al concert. Tres pianistes mostraran al públic la seva sensibilitat a través del piano. Els espectadors també es quedaran meravellats de l'elegància i el peculiar so del contrabaix, que tocarà una de les noies del grup. I qui marcarà el ritme de l'actuació doncs, serà una jove guitarrista juntament amb cinc bateries. A més dels components de l'orquestra musical, també hi participaran increïbles músics músics com Perico Sambit o Ignasi Terraza, entre altres. L'èxit que ha assolit la jazz banc catalana en tan poc temps sembla un miracle. Ha gravat ja dos discos recopilatoris de cançons de jazz, a més de recórrer tot el nostre país fent concerts i actuant a l'Auditori i al Palau de la Música. Tot això sense anomenar els festivals en els que ha participat i els premis que ha guanyat. Però com es paeix l'èxit i la popularitat en plena adolescència? Què significa el jazz per un jove de 18 anys? O quins somnis de futur tenen en aquesta edat? Per saber com viu el jazz, un noi de 18 anys, parlarem amb Marc Martín, un dels pianistes de la Sant Andreu Jazz Band. Eh, hola, Marc. Hola, hola. Recordes a quina edat, aproximadament, vas començar a tocar el piano? Doncs vaig començar als 6 o 7 anys, més o menys. Uh -huh. Vaig començar a tocant clàssic un, un temps, durant, durant la major part de, del temps, i llavors fa uns 5 anys o així vaig començar amb el món del jazz uh -huh. I, és, i és llavors quan vaig, vaig conèixer aquesta Big Band i, i el, Joan, el Joan em va posar dins d'aquesta Big Band uh -huh. i aquí doncs a partir d'aquí doncs, vaig anar aprenent a poc a poc i fins ara que se suposa que començo a tocar una mica el que més se'n diu jazz, no? Uh -huh. I quants anys fa que formes part de la Sant Andreu Jazz Band? Doncs, doncs quasi des de que va començar fa uns 4 anys o xi. Mhm. He -hmm, unit. Quan estàs en un assaig, jugant un concert o el piano, què sents? Eh. O com ensents? Doncs, doncs, bueno, no puderes a de fora, se sent com si fos una feina o algo, però és tot al contrari, la, quan estic a dins tocant, no sé, el que a mi m'agrada molt tot això. Em sento molt bé, no? O sigui, em sento dins de la música, em sento allà dins i s'han passat el temps volant. Uh -huh. I quines coses són les que més t'agraden del Joan Xmorró com a professor? Doncs, doncs que ten molta paciència amb nosaltres, perquè uh -huh. a través de petit no és fàcil no? un ditvant de petits, Mm -hmm. bueno, ara ja tinc 18, però bueno, tam també he, tingut, he sigut més petit no? i mm ha -hmm. tingut molta paciència i tot i així ens ha, ens ha anat tirant endavant. No? Mm -hmm. I en molt pocs anys ja heu aconseguit un èxit brutal, fent concerts, participant a festivals, eh, gravant dos discos i a ja, recopilatoris de, de cançons de jazz. Com, sí. com vius tot aquest, tot aquest èxit? Com, com, com? Com vius tot aquest èxit? Oh, va, no, tampoc... És... Bueno, però, però aquesta popularitat, doncs, a una edat tan, tan precoç, doncs, de vegades no sé com, com es paeix o com es porta. Bueno, sí, agraeixes al públic que t'escolta i els uh -huh. agrada, i, i, però bueno, més que res no, no, no, no és el fet de l'èxit, és el fet de tocar amb una big band. Ja, el, uh -huh. que més gràcia, no? el més important és el treball, no? ja l'èxit sí. és com la recompensa, podríem dir. Sí, no? ja. sí exacte. Uh -huh. I com veus el teu futur musical dintre de 10 o 15 anys? Doncs en principi, a mi, jo em vull dedicar exclusivament a la música perquè des de petit t'ho porto a dins de la sang i a mi aquest món em fascina, no? I, i en principi, no ho sé, d'aquí 15 anys se suposa que hauria de fer professor, que és el que vull fer, professor de música, de piano, de jazz. Mm -hmm. Doncs, doncs tant de bo, tant deb bo sigui així el, el teu somni. Eh, doncs es compleixi. Eh, Marc, moltes gràcies per atendre'ns. Vale. I segur vale. que el concert doncs, aquest senit serà serà un èxit com cada any. Gràcies, Marc. Sí. Moltes gràcies Déuderaciónits long. Doncs ara parlarem amb Joan Chamorro, que és el director doncs, de la Sant Andreu-Gesbán i l'artifacte de l'èxit d'aquesta doncs, orquestra. Quin propòsit es va crear la Sant Andreu-Gesbán? Bé, bueno, Sant Andreu-Gesbán l'origen era un grup de, de, de un format en una escola per, per aprendre aquest tipus de música, per conèixer-la i per intentar doncs, que els nens eh, eh, tinguessin ganes de, de fer aquest tipus de música. De fet, és encara és aquest, eh, la motivació principal nostra després de cinc anys de trajectòria. Per a aquells oients que encara no coneguin gaire la Sant Andreu Jazz Band, quin tipus de peces de jazz toqueu? Bé, bueno, nosaltres passàvem en el repertori en un jazz emocional. Eh, els orígens de la banda, que érem una banda de nou nens, eh, fèiem molts, molts temes de Disneyland i Orleans, eh, després vam començar a ampliar el número d'interans de la banda fins que vam formar una Big Band, i llavors van eh, passar a fer un repertori més de The Swing, la bèpoca de, de Beixi, Duke Ellington. És en el moment que comencen a haver també instrumentament, eh, algunes noies que, que canten, que incorporem els temes vocals amb el eh, Fernández, l'Andrea Motis, l'Alba la, eh, Armengou, la Margarida Gira, ara també l'Alba Esteban, la Paula Verzal, també el... Eh, Ferrer, Eduard Ferrer, que també canta. Llavors, ahir fem, comencem a fer un repertori més, més de swing. I en els últims, eh, els últims mesos, mesos també estem incorporant un repertori una mica més poder com és el bebop eh, i el hardbop. Suposo que també un dels objectius també és animar els joves també a que improvisin, no? Eh... Sí, absolutament sí. Hi ha un, tot un procés eh, en els primers anys eh, és un és de ah, sí. almenys és el sistema que jo fa servir que és el, el sistema que s'ha de servir sempre en aquest tipus de música. Escoltar a, a, les, les fonts, intentar buscar uns, uns uh, models interessants i atractius per a ells, llavors és la, còpia, la còpia seria de i a partir d'ahir donar espais per la creativitat, òbviament el jazz i la improvisació. I, i m'estic trobant que realment, eh, sobretot els més grans, pues, comencen ja des de fa temps a fer improvisacions amb, amb molta coherència i molt en l'estil, ja que han, han basat les, el seu aprenentatge en el que seria l'oïda, Escriure coses, escoltar coses, escoltar gent com Armstrong, com Bechet, com Ellington, com eh, Joni Hodges, Marker. Eh, mm -hmm. Quin és el mètode pedagògic que he per inculcar el a nois i noies d'edats tan diferents? Sobretot, sobretot l'escolta, l'escolta d'aquest tipus de, de música. No? Jo no entenc eh, eh, aprendre llar sense escoltar, és com, com ho ha fet tothom. Eh, tots els grans han, han escoltat els, els, eh, la gent que estava abans d'ells, o sigols hem escoltat este bordó, d'este bordó, han escoltat este diau. Eh, i llavors és, és la manera, és la manera que, que es continua fent. Llavors, la, la, lo que seria la tècnica de l'instrument, eh, quan ja comença, jo que intento fer-ho des que ja comencen, no esperar que tinguin tècnica perquè per facin, per facin eh, aquest tipus de música. Eh, els nens de 7 a 8 anys comencen, pues, òbviament, a les seves cançons que tenen en l'oïda, en, en el cap, i a partir d'ahí pues, comencen ja de seguida a tocar temes com Over the Rainbow, com Smile, com to You Know, temes que, que, amb els que les, les puc passar... Alguna, alguns, uh, algunes expressions originals i ells s'escolten i pues, intenten imitar al màxim. No? Això és una miqueta seria el, el secret, que no és secret, eh? perquè a pues, en les endroies van nens a a 11, inclús te diria uh, amb 7 i amb 8, com és el cas de, de les Armengou, que tenen 7 i ara i uh -huh. 10 anys, es, les escoltes i diuen uau, wow, això, això sona molt dins de l'estil, perquè ho han après sobretot, ho han après a base d'escoltar. I, i, bueno, I després també pues, el fet de pensar pensar que els nens ja de tan petits poden estar interessats en el llast, però que a vegades pensem el una música molt intel·lectual que no els, pot, que no els interessa, doncs pues el resultat és que sí, que se'ls interessa i els se interessa s'engresca i, i, i realment es passen super, super bé. Mm -hmm. Què és el més difícil de gestionar d'un grup de nens adolescents? Eh... Uh... Bueno, ja difícil de gestionar. Bueno, m'imagino que quan arriben a una certa edat, l'edat pues, del pavo que diem, no?, que, tot, que, bueno, que tenen les seves autoafirmacions i llavors, bueno, ahí és quan pues, comença a tindre alguns petits problemes, però, bueno, són coses que formen part de la, de la, de la, de la tasca del professor, saber saber jugar amb tot això, com perquè doncs, que no et pregin el respecte, perquè te facin cas, perquè diguin en tu... Eh, però bueno, jo, de moment, crec que ho portem bé i en la xarxa ja es van d'aquesta formada per nens, ja dic, de 17 o 8 anys fins a 18, i llavors, eh, bueno, òbviament doncs hi ha problemes dels que són adolescents, dels que són els petits... Eh, que ja són més grans, però bueno, són coses com em passa a tot arreu que són totalment solucionables i sobretot amb, amb garantia de la feina. Uh -huh. Els més joves segur que aprenen moltíssim amb tu, però tu què aprens d'ells? Perdó? Els més joves segur que aprenen moltíssim amb tu, però tu què aprens amb ells? Bueno, moltíssim. Jo, per mi, amb ells jo sempre, sempre que dono classes, sempre hi ha coses que pots aprendre, sempre, sempre hi ha coses que pots acabar de sentar, no? Eh, a més, jo apren moltíssim. He, he après a, a, a que la música i eh, eh, que per mi és molt important com i també, la música t ha de ser, ser l'estudi inclús de la música o la música a si mateixa quan toques, ha de ser sempre, sempre divertit, sempre, sempre amb ganes de, de millorar. Uh, com diria, eh, si tu te dediques una hora, doncs pues que aquella hora sigui, sigui una hora no rutinària, sinó que sigui una hora al dia dir que, per exemple, que eh, sigui una hora realment que et fiques i et concentres i, i, i intentes, pues, si fas una escala o fas un esmeixi o tref sol o, o, o tref un tema, pues, i, i estar allí a tope. Viure no? el, el, el present, sobretot amb els nens, el que he après molt és que el present és el, és el és important i si, i si el present aconsegueix que, que funcioni eh, pues, tot funciona i, i, i ets feliç. No? Llavors, el present ara és la música per nosaltres, en aquell moment pues, la música eh, hem de fer que, que l'estudi de la música en aquell moment sigui atractiu. i Llavors és el que intentem. Si jo els poso coses, eh, per exemple, per la tècnica a través de la pròpia música, això és interessant, això és, eh, això és atractiu per ells, llavors ho fan i avui és el que jo intento fer amb, la, amb, amb, amb mi mateix com a músic, no? intentant que les hores que li dediqui a l'estudi uh -huh. també siguin plenes, i intenses, i intentant aprendre cada dia una mica més. Moltes persones senten passió per la música des de l'any petit, com és el cas dels alumnes de la Sant Andreu Jazz Band, però en el teu cas la passió pel jazz va arribar ja cap als 18 anys, que és quan vas començar a tocar el saxo. Com vas descobrir que el jazz era la teva vocació? Bé, bueno, a veure, el, el, jo vaig començar a fer música eh, als 18 anys, oi, ja tocava abans una mica de guitarra com tothom i la flauta i totes les coses de l'escola, però vas començar eh, a tocar el saxó eh, als 18 anys, llavors vaig a Parc o Solitat, vaig coincidir amb l'escola en la que dono classe que fa 30 anys, que és l'escola de de Músics, i és on va a un pas, un pas, un pas de música y vas va intentar profundir la pasión. va arribar després o no va ser un amor a primera vista. Eh, m'interessava, m'atraía i ah, a aquesta part de de escultat de, de sentir, de, de tocar que va que cada vegada més eh, eh, i m'agrada cada vegada més aquest tipus de música, anar descobrint també diferents èpoques, diferents estils, diferents músics, i llavors això ha sigut una cosa progressiva eh, i que encara ho és, o sigui, cada vegada, cada dia sento més ganes de fer aquest tipus de música, més ganes d'ensenyar-la, més ganes de compartir-la, més ganes de, de posar-la al escenari i, i, i expressar-me a través dels diferents instruments que m'agano. Uh -huh. I ja per últim, quin consell o missatge donaries a, a xavals que vulguin ser de grans músics i professors de gest com tu? Eh, bueno, hi ha... Bueno, que siguin que siguin el més autèntics possibles, que no busquin, eh, que no busquin eh, fer música per trufar, que busquin fer música per, per disfrutar, que busquin que el dia a dia sigui interès amb parells, que l'estudi sigui que, que, que, que, les, que hi hagi metes però que no sigui la meta al final d'un camí que el, el, el, el, el que és important és que el camí el dia a dia el, el, el voler millorar, tot això és el que ens ha de donar la, la, la pau i la felicitat per continuar endavant, no? Perquè a vegades es posen metes molt, molt molt a llarg termini i fins que no les aconseguim, si les arribem a aconseguir eh, no, no, no estem en pau nosaltres mateixos. Jo crec que és l'important, i això és el que deia abans, que m'han ensenyat els nens, que el dia a dia és important aprendre cada dia una miqueta més, disfrutar amb el que fas. I si alguna cosa que arribar, si ha si d'arribar a l'èxit, o ha d'arribar a fer moltes operacions, o que arribar a ser professional d'això, ja arribarà. Si t'entenc que uh hi -huh. treballes, òbviament és important ja molt, ho acabaràs aconseguint. O no, però de moment en el camí, en el dia a dia serà feliç que és el que importa uh -huh. doncs cal recordar als nostres oients que la Sant Andreu i ja Gesbán actuarà avui a les 9 del vespre al SAT, tal però de l'entrada és de 8 euros i que la durada és de 75 minuts aproximadament 75, aproximadament si allà ens sempre podem fer més temes de fer tenir per tocar 3 hores seguides però... Uh -huh. no cal, però sí que jo crec que una hora i quart, una hora i mitja, no sé pasament i a més podem sentir eh, avui és un concepte molt maco molt, perquè ha de ser dins el barri del propi barri de les Androies Van. al Sant uh -huh. eh, hem reunit a tots els que, els que formen, han format part de les Androies Van que ja no són, els més petits també, la cantera, tot el que ferem 35 nens possiblement que hem fet possible déu nhi -do. Doncs moltes gràcies eh, Joan Chamorro i enhorabona per, per portar la batuta d'aquesta banda de jazz i també doncs per la gran tasca docent que fas. Gràcies. Moltes gràcies. El talent i la maduresa musical que mostren els integrants de la Sant Andreu Jazz Band és una prova evident que el jazz està molt viu en l'entorn del jovent. Aquesta generació de joves músics està creixent físicament però també artísticament. No sabem si el Marc Martín arribarà a ser un dels pianistes arribarà ser un pianista de renom com Kate Jarrett, o si l'Alba l'altra entrevistada també en el reportatge d'avui, arribarà a ser una gran prestigiosa cantant com Billie Holiday. La clau per aconseguir l'èxit no sabria dir-vos quina és, la veritat, però la clau per aconseguir la felicitat és tenir una identitat musical pròpia, sense voler imitar ningú, estimar la música i gaudir de la música amb l'energia i la il·lusió pròpia d'un nen. Molt bé, doncs ja ho sabeu, avui a les 9 de la nit, actuació de la Sant Andreu Jazz Band al Sant Andreu Teatre. No sé si encara queda alguna entrada, això hauríem de mirar, però evidentment doncs, que esperem que aquest escenari de les, del Sant Andreu Teatre doncs, avui s'ompli perquè cal reconèixer doncs, la tasca formativa i la tasca d'aprenentatge de tots aquests joves que formen part d'aquesta Big Band, la Big Band més jove d'Europa. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem a més informació. Entrem ja directament a la nostra agenda del dia. Quan esperes a Admiro els ulls, no veig res més que un gran desig de sortir. No em en res, sento que et portes per dins. A poc a poc hi veig com crida. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, doncs, què us sembla si ara mateix us comentem alguns dels actes, alguns de, de, de, dels esdeveniments als quals doncs, podeu passar-vos aquesta tarda? Doncs comencem parlant de les jornades de portes obertes de l'Escola Superior de Disseny i Art i Otge, que continuen. Avui acaben les jornades de portes obertes que es realitzen a l'Escola Llotge, Ciutat de Balaguer, al carrer Ciutat de Balaguer número 17. Per arribar-hi ho podeu fer en autobús, les línies 16, 17, 38, 64, 74 i els ferrocarrils de la Generalitat a l'estació Puiget. Molt bé, i atenció perquè us queda doncs, pràcticament una hora per poder eh, votar per escollir el nou picto de còmic hispanoamericà a la biblioteca de Can Fabra. La Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra del carrer del Segre número 24 us ofereix fins avui la possibilitat de votar per escollir el nou picto de còmic hispano -americà. La Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra està canviant la senyalització de còmic i vol que els ajudis a escollir quina icona representa millor el còmic hispano -americà. Doncs per fer-ho només has d'entrar al Facebook de la biblioteca i pitjar m'agrada en una de les tres possibilitats que us ofereix i tal com us dèiem doncs teniu fins avui a les dues del migdia, és a dir que pràcticament aprofiteu aquesta hora. Molt bé, doncs ara parlem de la presentació d'un llibre, es diu Bon cop de fals i es fa a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra us convida a la presentació d'aquesta emocionant obra sobre la guerra dels segadors, escrita a dues mans per Andreu González i Ramon Guasch, avui a les 7 i mitja. Bon cop de fals, l'editorial Columna, ha estat la novel·la guanyadora del 15è premi Néstor Luján, de novel·la històrica, el 2011. I la presentació del llibre, amb la, amb la participació de Ramon Gasch-Pou, el coautor, i Alexandra Purcell, que és l'editor, serà avui a les 7 i mitja a l'auditori del Centre Cultural Can Fabra i la Mantra de Lliure doncs recomanar-vos també avui la nova Hot Lamp Session que es farà a la Nau Ivanov al partir de les 8 del vespre i també continuem eh, doncs, repassant alguns dels actes que podreu gaudir aquests dies parlem de la Nau Ivanov que et convida a viure en una granja de pingüins la nau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix avui a les 8 del vespre una nova Hot Gem eh, Session. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins diumenge, fins diumenge, la possibilitat de viure en una granja de pingüents, la nova obra de la companyia Tacto Teatre. Mentre l'estat del benestar cau a trossos, tres vagabunds sobreviuen com poden, alients de la tempesta financera que fa estrells arreu. La seva rutina de supervivència consisteix a trobar un lloc sec i aixuprogat, recol·lectar porqueria i construir castells a l'aire per fer passar l'estona, art en el qual són prou trassuts. Tot i així, durant una nit de bescanvi frenètic de cigarros, descobriran que això de ser multibilionari no té gaire misteri i que si sap jugar conforme a les regles indicades, tampoc costa gaire que ha un imperi financer que deixi City Group i companyia al nivell del súper de la cantonada. Doncs hem de dir que aquesta, aquesta obra té una durada de 75 minuts, aproximadament. La venda d'entrada la podeu fer a teleentrada o una hora abans a la taquilla i podeu gaudir d'aquesta granja de pingüins a la nau Ivanov demà i dissabte a les 9 de la nit, diumenge a les 6 de la tarda a l'entrada, 12 euros, i pels amics de la nau, 10 euros. Doncs continuem repasant d'altres informacions, d'altres actes... a a gaudir aquesta, aquests dies, com és el prisma sociològic, la nova exposició de fotografia a la nau Ivanov. La sala de màquines de la nau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix una exposició de fotografia d'Elena Pielies. Les persones són més que vivim i ens desenvolupem en societat, però que al mateix temps no deixem d'actuar amb caràcter individual. Som jo i nosaltres alhora. Prima sociològic reflexiona sobre les relacions humanes i els sentiments més foscos, la individualitat, la soledat, l'egoisme, la felicitat aparent, com som amb els altres, com estem amb nosaltres mateixos. Doncs Prisma sociològic és una col·lecció de fotografies intervingudes plàsticament. La tècnica fotogràfica dota la imatge d'un significat real que ens fa creure allò que estem veient. Per contra, la part gràfica ens proposa nous discursos, replantejaments i ens presenta allò que quedava amagat i que no es deixava veure. L'entrada d'aquesta exposició eh, és totalment gratuïta. I ara eh, no ens movem de la nau Ivanov i parlem d'una un, obra que es diu Deflacionable, és de Daniel J. Meyer i, tal com us veiem, arribar a la nau Ivanov. Aquesta nau al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 25 de març la representació de Deflacionable, de Daniel J. Meyer, com hem dit, a càrrec de la companyia Descartable Teatre. Defaccionable, paraula derivada a partir del concepte d'aflació, és una obra en la qual bla bla bla <ríe> Benvinguts a la festa del divorci de Victoriana i, I um, en aquesta festa això espectacle podreu veure com aquests dos individus continuen amb les seves vides que es van creuant l'un amb l'altre amb alguns petits problemes però jo, això ja ho veureu així que um, emborratzeu-vos com a qualsevol casament i gaudiu d'aquest no casament Doncs això ho podreu gaudir a partir d'avui a les 9 de la nit demà i dissabte a 2.15 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda, dir-vos que el dissabte 24 no hi haurà funció i que l'entrada és de 12 euros i pels amics de la nau Ivanov 10 euros. I encara ens queden algunes activitats per comentar-vos referides al que és la celebració del Dia de, la, de les Dones, que es va celebrar la setmana passada el 8 de març però encara continuen algunes de les seves activitats. Hem dedica com cada any, se celebra els diferents barris de Sant Andreu, tot d'actes relacionats amb la temàtica de la dona, activitats a les que esteu convidats i convidades. Doncs quins són aquests actes? Doncs fins diumenge podreu gaudir de l'exposició documental de Mafalda a Catwoman de, eh, que està a la Biblioteca Ignasi Iglesias en el vestíbul del carrer Segre Segre número 2432 Aquests dies també hi ha també l'exposició de llibres a les mans de Meritxell i Moner a la sala d'exposicions del Centre Cultural de Can Fabra que es troba al carrer Segre també número 2432 i també doncs, a, aquests dies a la sala d'exposicions del Centre Cívic de la Trinitat Vella eh, hi haurà l'exposició La dona d'avui i de sempre de Marta que està organitzada doncs, aquesta exposició pel PIAT i pel Centre Cívic també de la, de la Trinitat Vella. I ja avui també hi ha una agrupació eh, del PSC de Sant Andreu eh, en què hi haurà doncs, una xerrada, eh, és una tertúlia, eh, anomenada Dona i Salut i que anirà doncs, també acompanyat d'un sopar eh, comunitari. Molt bé. I per acabar dir-vos que avui, al passar des de l'Auditori de Can Fabra, al carrer del Segre 24, ja l'exposició al principi va ser la paraula. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui oi que ens estimeu, oi que ens, a, a, ens afegireu al vostre Facebook o, o consultreu les nostres pàgines web que és www.rt baixa guiomitxifam.com Doncs, eh, si us sembla, ho deixem aquí. Ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adéu-siau.